Wenn einer Zahlkellner will sein, der braucht einen guten Magen. Und sich dazu die Schläge betrachtet, man hat genug zu tragen. Wenn einer einen kleinen Schwarzen trinkt, ist er ein Geldverprasser. Dazu trinkt er noch wenigstens einen halben Eimer Wasser. Zur Jausen schafft der Gugelhupf an, der tut ihm sehr gut munten. Und wenn es dann zum Zollen kommt, ist er schon längst verschwunden. Hast ein Fegel, was da hereinkommen, nur degall. Zigarres rauchen, Dominospielen, Schwarzen trinken. Alles auf Kredit. Wenn ich zu so einem sage, mein Geld will ich haben, sagt er, ihnen Geld können sie haben, aber meines nicht. Ich werde mir jetzt acht geben auf die Fegel, mir wird keiner mehr aus der Manee springen. Hätt' hab' auch der hintere Tier zugesperrt. Da gehört wirklich eine Vermessenheit dazu, setzen sich zwar nieder und spielen Karten, von ein Uhr Mittag bis auf der Nacht um Zwölfe. Wenn es dann zum Zahlen kommt, hat keiner ein Knopfgeld bei sich. Wer notig gebert noch jeden ein Sechserl drauf, für ein Hausmeister auf Sperrgeld. Nur der Geil. »Nicht ja, einmal Zinthälzen, stelle ich sie mir am Tisch. Alle Tag stecken sie mir die Zinthälzen ein.« Gestern sag ich, auch, »Sie, Herr Dalles, wo stecken sie mir die Reibhälzen ein?« »Nun na«, sagte er, ich, »wer warten, bis sie sich andere Leute einstecken.« Der Kibitz kommt da herein, nur die Galle. Der sagt noch mit der Konfiere, »Moritz, da geben sie mir Obacht auf mein Sessel und lassen sie mir Kahn erhersetzen, ich gehe nur zu Haus Kaffee trinken.« Nun, no, wie gefällt Ihnen das? Nur no, egal, das ist aber noch gar nichts. A Klabrias-Partie kommt da alle Tag zusammen. Nicht einmal in Tiergärten können Sie schöner beisammen sein. Aber was brauche ich Ihnen da lang zu erzählen? Sie werden gleich versammelt sein.